Nire bidaia Santanatik erromorak, hasiko gara zantaran. Lehen zantanan leku berezia eta dotorea izan zen. Beste garaian ja, jende dirudunak ziren bazterrietan. Zuaizos betetako loraterri bat edukitzen zuten. Gaur egun Santana leku rezidentzialak bihurtu da. Zantanan eraikin bereziak dauzkat. Beste garen batean klinika ospetsua egon zen, batzen disa eronduan baina gaur egun musikaskola privatuak da. Bazelisa Santanaren erdian dago, eta bere historia dauta. Uztailaren ogoita zeian, beste bere inguruan nantolatzen dira, bere Santanako paiak. Bazelisa honetan eskondu nauta duzu, eskaera bat egin behar duzu, danborarekin. Kalen nagusira abiatzen bagara, erromora helduko gara. Beste gari batean, tren bideak, bereisten situen areta eta erromo. Areta beti jende dirunenak edukitzen du, ordea erromoko guztaldeak langileak pila. Horaindela, amago eh, ama zutek, gutxi gora era, zuten duendidea, eta bentokiaren lekuaz egin zuten ajerrezeko adrese, parkean. Aldak eta horreundide, ez da gara enbesteko aldea areta, eta erromo artean. Adrezeko parkean, gauza dezberdinak egin gal izaten dira. Parke mutifunzioia dutzen Liburuko azoka, baserriko e, produktuak, uraz niaz e, kontsortua dituzte, eta gabonetan, gabonetako aur parkea ikintzen dute ume entzatzea.